Llegenda de Sant Jordi Vet aquí que una vegada al poble de Montblanc hi havia un drac monstruós aquella bèstia que feia por de veure podia caminar volar i nedar el drac matava i se'n passava tot el que trobava xais, vacas, parts gallines i a més feien ruts monstruosos. El rei estava molt empipat i va convocar tota la gent del poble. Ciutadans del reina, ja n'estim més catip d'aquest drac. Hem de trobar una solució i ben aviat. Ep! Perquè no li portem menjar a un parell de x cada dia se li passarà la gana i no tacarà ningú. Ni trepitjarà les voss cases ni clammaà els cals amb el seu rut. Ens sembla bé, així ho faran! Tal dit: tal fet, a partir d'aquell dia li van donar dos x cada dia fins que es van acabar! <ríe> yeah. Yeah. El pastor plorava desconsolat. Pobre de mi, el drac s'ha menjat totes les ovelles i les cabres al ramat. Què faré ara? D'on traurem la llana per fer els jerseis i les mantes? Després, li van donar un porc cada dia, fins que també es van acabar tots els porcs. <tos> Mare de Déu! El drac s'ha menjat tots els porcs de la granja, les trulles i els garrins. De què vivré ara? Sense els porcs ens quedarem sense pernil dolç, ni salat, i un ganisseix, xurís, fuet, espetec. Llavors van decidir portar-li un bou a una vaca cada dos dies, fins que també es van acabar. <t 'ha> clar, es van quedar sense llet. Ara sí que estem perduts. Sense la llet no puc fer el ni tinc nata per fer els pastissos, ni puc fer matònia, que fumatge que tant li s'agradava als meus veïns. Quina desgràcia. El drac tornava a tenir gana i només quedaven els conills, els ànecs i les gallines. <tocs> Va començar a cremar els camps amb el seu rot. S'ha menjat totes les gallines, les ocles i els agnes. Ara no tindré ous. No puc suportar més com el drac se'ls empassa un amunt tots els animals de la granja de Montblanc. Quan ja no va quedar cap bèstia, ni grossa ni petita, el rei va tornar a reunir el ciutadà. Estimat veïns, hem de decidir, ara que ja no queden animals, què li donarem per menjar el drac. No li agrada la verdura, només demana carn i més carn. Algú una idea lluminosa? Ja us diré el que tothom està pensant. Però no s'atreveix a dir amb veu alta. No tenim altre remei que donar-li una persona cada dia. Tens raó. Per desgràcia, no tenim altre remei que donar-li una persona cada dia. Farem un sorteig i a ja qui li toqui se'l menjarà el drac. Cada dia es feia aquell terrible sorteig. La persona que li tocava havia d'anar fins al bosc i esperar, tremolant de por, que el drac se la mengés. No, no, no, no, no hi vull anar, sóc prim i escanyolit, i el drac no em voldrà. Que vagi la papeta que és més grassoneta. Oh, no! No m'hi porteu, per favor, compadiu-vos de mi. Soc bella i tinc la carn dura. Porteu-vos la serafina, que té la pell més fina. No, a mi no, que sóc el metge. A mi no se'm pot menjar. Qui us curarà? Que me'nlliza el mi calor, que no fa res de bo. Vam provar de matar-lo, els cavallers més forts de Montblanc. Però per molts germans que anessin, un per un també se'ls va menjar. Amb la meva llança i aquest escut, no podràs amb mi. A veure qui guanyadac monstruós. Ataca! Vine, vine, Sargantana! Ai, ai, ai, no, no! T'has pogut menjar el cavalli de l'escut platejat, drac pudent i fastigós, així et rebentessis, ataca-me la bèstia, vina vine, vine Ai, ai, ai, ai, no, no. Fins que un 23 d'abril... Li va tocar la princesa i així fou com la jove donzella sortir del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat com la princesa es dirigia cap al bosc a trobar-se amb el drac. Aquell mateix dia va arribar al poble un jove cavaller amb una brillant armadura, muntat sobre un cavall blanc. entre el poble, tots els vilatans ploraven desconsolats. Oh. oh no, la princesa no. És tan jove i tan bonica, tan simpàtica i bona persona. Mai podrem lliurar-nos d'aquesta mala bèstia. Se'ns menjarà tots. Si jo no tingués sis filles, jo mateixa hi aniria. Què us passa? Com és que tothom ploreix a mega? Heu de saber que aquest poble té una gran desgràcia. on la previ un drac terrible que es va menjar tots els animals. Quan es va anar acabar es va decidir fer un sorteig i ha tocat a la princesa. Pobre, quina mala sort. Oh, és una noia tan jove, tan bonica i tan alegre que per això tothom està trist. Això ho arreglaré ja en un tres i no res. Escolteu-me, jo puc matar el drac. Només vull que m'indiqueu on és la princesa. Oh, noble cavaller, abans que vostè he intentat de matar els juttadors més forts i se'ls ha menjat a tots. Què valent que sou, jove cavaller. Jo us acompanyaré a buscar la princesa. Sant Jordi i el Vilatà van anar cap al bosc i van trobar la princesa tremolant darrere ambs matolls. Qui sou vos, cavaller? Per què em voleu ajudar? Fugiu, fugiu ràpidament d'aquí. Noble cavaller, si es quedeu per aquí, apareixerà la bèstia i només us vegi, us devorarà. Soc el cavaller Sant Jordi, de la cort de la reina Patronela. He vingut des de molt lluny per alliberar-vos a vos i salvar el vostre poble d'aquesta fera. No va tenir temps ni de dir això, quan de cop i volta va sortir el drac traient foc pels queixals, grunyint i fent roig espantors. Va començar una lluita intensa, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança i va matar el drac. I que bé! El drac és mort. Per fi ens hem lliuret d'aquell monstre terrible. Oh, oh, oh. De la sang del drac em va sortir un roser i Sant Jordi li va regalar una rosa a la princesa. Teniu vella princesa per a vos. M'agradaria que a partir d'ara aquesta rosa fos el símbol de l'amor. La princesa, en senyal d'agraïment, com que no tenia res més a mà, li va regalar un llibre de poesia que s'havia endut de palau. I Sant Jordi, que li agradava molt llegir, li va donar les gràcies. El cavaller va lligar el drac amb una corda al seu cavall i va tornar al poble en amic de l'alegria de totes. Des de llavors, cada 23 d'abril, dia de Sant Jordi, tots els enamorats regalen una rosa i un llibre a la seva parella.